וראפרים גבוהים עדיין עושים לי בחילה. ראיתי אותך בתוכנית ביום שישי, ולמטה הייתה קיתונית, המציג אלוהים. ישבנו ובינתי, אם נקבע, אני שילמת. אני היחיד שלא הגעתי אליו, זה אי אפשר. חי על אלכוהול זול, קפה וסיגריות. קופץ בין משימות כמו פאקינג סופר מריו. אני קצת גם ישן, אבל הוא כבר ישן ונוצר במהדה. אני לא צריך שומר ראש, כי הראש שלי שומר עליי. יותר מידי מעשן את הפרח, ישן עם מים אחת פתוחה כמו עופר שלה. אתה מתעסק בפודוקה, תוקע לך בראש, כמו אחות בסורוקה. כולם לובשים לייקי ופומה וריבו, אבל בהיפ אין להם מושג ירוק. לא סיפורים מהקופסה, זה לא סיפורי פורגי. להפריד אותי מהמייק, זו פרוצדורה כירורגית. מה אני צריך לעשות בשביל להיות ברדיו? שלום לכם, אנחנו במעדן ויניל ואתם כבר יכולים לנחש מי נמצא כאן באולפן, בוא נאמר ככה, לפני כמעט שנתיים הוא היה כאן בפעם האחרונה עם התקליטה חדש שלו. אז עכשיו הוא חזר עם התקליט העוד יותר חדש שלו. חן רותם, הידוע גם כסגול, 59, אהלן. אה. אתה לא יכול להגיד שאני נח, נכון? זה אתה לא יכול להגיד. אה, תשמע, שנה <laughs> וחצי, נובמבר יצא הקודם. כן. בסדר, <laughs> כן, כן, לא קצב, רע. לא רע, קצב לא רע, קצב לא רע, קצב לא רע. כן. <אח> עכשיו אנחנו נשתדל מאוד להשמיע את האלבום כולו ולעשות מה שקוראים track by track. אוקיי. הכל תלוי בזמן ואיך שזה, שזה יזרום. אמירה מורג מפיקה את מעדן ויניל, משה ירונסקי נמצא בצד השני של הזגוגית, אבל אולי הוא עוד יבוא לפה פנימה כדי להגיד שלום. רובי רבינוביץ' נשאר מהשעה הקודמת. צוות מבחר. <אח> Uh, טוב, אז בוא תציג את האלבום שנקרא DinoZour Millennial. נכון, uh, אז uh, זה לפי מה שכתוב בוויקיפדיה, האלבום ראפ התשיעי שלי. אתה כתבת? Uh, לא. טוב. Uh, אני מחפש uh, מישהו שיעשה ערך עליי ואין, פשוט אין. Uh, צריך להיות עניין לציבור. אין, uh, כשמע... אין עניין לציבור. <laughs> <laughs> צריך לשאול את הציבור אם הוא מתעניין, אבל... Uh, זאת אומרת, היו עוד כל מיני פרויקטים בין לבין, בלוז, רוק וכולי, אבל מבחינת הקריירת ראפ, זה אלבום ממש המלא, התשיעי. הראשון יצא בשנת 2000. הרבה זמן. הרבה. 23, 23 שנה. 23 שנה. שעברו ככה. אז קוראים לו דינוזאור מילניאל, והוא יוצא זה ב... איזה פן עליך? איזה טאננצ'יק, מה שנקרא? האמת שזה לא, לא בא ממני. זה בא מהבת זוג שלי, okay. שעובדת כבר הרבה שנים בהייטק, והיא עובדת בחברה מאוד מאוד גדולה בחולון, האמת, כרגע. <אם> והסיפור שלפני איזה שנה באה אליה מישהי צעירה שהיא עובדת איתה, ואמרה לה, כל ההנהלה פה בחברה הזאת, כולם דינוזאורים, מאובקים, מאופשים, לא מבינים עניין, לא מבינים מה קורה. היא אמרה לה, את יודעת, אני פחות או יותר בגיל גם שלה. של ההנהלה של המנכ"ל. של הדינוזאורים האלה. אז היא אמרה לה, כן, אבל את דינוזאורית עם ראש של מילניאל. את מבינה העניין, יודעת מה קורה, מעודכנת בכל הדברים, אוקיי? ואז דיברנו, התחלנו לדבר ואמרנו, וואו, זה שן טוב לאלבום שגם ממצה את המהות אולי גם שלי. אתה יודע שכאילו... התחלתם מטייטל והלכתם קדימה? או שהאלבור כבר היה בשלבי עבודה? אולי היה כמה שירים, אבל באמת זה פתאום נתפס. ואז, אתה יודע, כי... כשאני התחלתי לעשות ראפ בישראל, באמת, אתה יודע, שבאק ס"ח היו לפני וכולי, אבל אני גם... הייתי אז בירושלים, גרתי הרבה שנים בירושלים, ולא הכרתי אף אחד לא שעושה ראפ, וגם לא שיודע להפיק את, את, את הסגנון הזה, זאת אומרת, ממש... אז זו תקופת הדינוזאורים. אתה מזקני השבת. כן, אפשר להגיד ככה. זהו, זה אלבום, יצא בלייבל קמע, ממש לפני שבועיים. בדיוק לפני שבועיים, וכן, אני חושב. כן. ו... זהו, יש פה שבעה מפיקים, ואיזה שמונה ראפרים וראפריות, אורחים, אורחות. ואנחנו נלך רצועה אחרי רצועה. כן, באמת כן. רצועות, כי זה, כי זה תקליט, לגמרי. זה לא סתם שאומרים את... track by track. כן, לגמרי. רואים את הטרקס. עברנו עכשיו לרצועה השנייה. איפה שההיפ-הופ זה נקרא, נכון? אברידג'י הפיק את זה. אחרי עשרים שנה הבנתי שלהישאר רלוונטי זה להיות אלגנטי וגם לא לבוא באנטי אז גם אם טיפה השמנתי הביט נשאר פט והליריקס עדיין עמוקות כמו האטלנטי החתמתי ארבעה דרקונים בארבע שנים ג'י זז נכנס לבטן מוטורטיאס עם תירס דורות של ילדים גדלו עלי חני נחמיאס שיט חם חמישה דרקונים דורין אטיאס שמינייה ושמינייה זה שש עשרה תשאל את זה הג'י באולפן כמו אברי וורן אומר לכם בשלישית תנו אוזן, סגול על סגול עכשיו, שאוט לדן תורן, זה בוטן, קשה לפיצוח. כל הכרוע עכשיו קורא לי שלום, הולך נגד הרוח, שוחה נגד הזרם, מול מיליון חכמי חלם, זורם פה על הרקורדס, כי הפלואו הזה פלא. איפה שההי פה, שם הכי טוב, ואיפה שההי אז גם אני פה, איפה שההי שם הכי טוב, ואיפה שההי אז גם אני פה, איפה שההי שם הכי טוב, ואיפה שההי אז גם אני פה, איפה שההי ש ואיפה שהיית פה, אז גם אני פה. זקן השבט, לא מגולח למישי, לוקח כאן רכבת לשנות התשעים. כששמעת דודו זר, אני שמעתי, who tank חיובי, כמו PCR של אטאלף בווהאן. אז לי כאן עוד סנר והייאט, ותנו לי עוד קיק. זה הסופרקלי פרגליסטיק, אקספיאלי, טופשיט. חושב שנפספס כאן? תגיד לי, מה קורה לך? אתה לא טוני סופרנו, מקסימום טוני וסבה. תראה, תתחצף, מוריד אותך עם טיל כתף, עשה טיפה רוח שב. עכשיו תראה של אומנים שמפגינים איכות נחותה לא מאבד שליטה גם כשמלמד כיתה אבל בסוף ימצאו אותך במקום שאין קליטה סלולרית אז כדאי שתרגיע כהילולרי כאילו שההי פה שם הכי טוב ואיפה שההי פה איפה שההי פה וההי פה, אז גם אני פה. שילמתי שכר לימוד, אבל לא מבקש תואר. כי ארוחות חינם יש רק בבתי סוהר. יושב במערה בצפת, לומד פרקי זוהר. הקהל שלי מבומרים ועד לבני נוער. התחתנתי עם עמי. עוד שנייה נהיה לו מפוקפק. נתניהו אלוביץ', תבדוק <עד> פה מי נהיה שר, תבדוק גם מי נהיה פוליס, הפלוקו אכזרי כמו משטרה במיניאפוליס. בוא נפתח שולחן, עדיף שלא נפתח פה דיס ולא צריך חיפור כאן. אני לא מהתקופה של כיס, אחור ימי הדייז של היפו בורי. מלך הג'ונגל זיפי דידודה וזיפי די היי, הרי אלפי אמסיס לא מצחיקים כמו קטורזה. מעדיף אותם בוחרים מהמדינה עם דרכון זר ממספר אחד, תשאלו את כולם, לא אסגת, יורד קצת על שוטרים, איפה שההי פה, שם הכי טוב, ואיפה שההי פה, אז גם אני פה. איפה שההי פה, שם הכי טוב, ואיפה שההי אז גם אני פה. טוב, מי שיכול לחרוז קטורזה עם דרכון זר, אנחנו מצדיעים לו פה. אוקיי, okay, אז שמע, יש לך פה רשימת קרדיטים ותודות mm -hmm. ענקית, ענקית. זה, זה אומר שבעצם לעשות, לעשות היפ-הופ זה עבודה די קשה. אתה לוקח... מפה ולוקח משם, ואתה מכניס את כל היצירתיות שלך בפנים, ואתה שובר את הראש על למצוא חרוזים שהם גם יהיו רלוונטיים וגם ישבו טוב על הגרוב. קשה. זה נקודה מעניינת, אני לא תופס זה כקשה, באמת. יש דברים יותר קשים בעולם. אני גם, ככל שאני עושה יותר ולא יודע, מתבגר יותר או לומד יותר, אז זה נהיה הרבה יותר פאן ופחות קשה. אז uh, לומדים איך לעשות את זה. Um, אתה יודע, אומרים באנגלית uh, to play music, נכון? לא אומרים to work music, uh, to play, אז uh, סך הכול זה אתה, משחק, אתה, אתה, מאמץ, אתה יודע. אתה מאמץ את המוטו. Uh, כן, לגמרי, ואתה יודע, גם אני אוהב לעבוד עם אנשים אחרים, ובהיפ-הופ זה יותר קל מאשר, אתה יודע, להחליף להקות, כאילו, ונגנים מכל שיר. אתה פשוט מקבל מוזיקה מכל מיני מפיקים, בוחר את מה שמתאים לך. כמה <אגו>, אגו יש <אגו> בעבודה הזאת של, של היפו בעבודה משותפת? אצלי אין אגו, באמת, לא, לא מול אף אחד. <אגו> ובאופן כללי, בז'אנר <בג> <אגו> הזה? אצל אנשים יש אגו, אצל אומנים יש אגו, ואצל ראפרים בכלל, כאילו, אגו לא מוצדק. אבל אני, איך ש... לי איזה משהו, זאת אומרת, זה פשוט לא נכנס למעגל, אם, אם אתה יודע, מישהו יש לו איזה וייב, זה פשוט, זה לא קורה, אז, אבל האנשים שאני עובד איתם, חלקם אני מכיר שנים. חלקם הכרתי עכשיו, שבדרך כלל באים אליי ונגיד מציעים, אולי בוא נעשה אז. אצלי זה לא נכנס, זה לא נכנס. רק טובת הש... השיר, טובת האלבום, טובת המוזיקה. אני גם מקבל הערות, מקבל פידבקים, שום דבר לא קדוש, אני לא נאחז בשירים שלי כמו איזה משהו שירד מהר סיני, ואם מישהו יש לו הערה טובה או, או שינוי טוב, משהו הולכים על זה, כאילו. התפיסה שלי. עוברים לרצועה השלישית, לפי הסדר. כן, זה שיר עם זמרת ויוצרת מדהימה שנקראת ג'ני פנקין. השיר הזה יצא כבר לפני שנה בגרסה אחרת, ועכשיו הוא יוצא ברימיקס שעשה סאבו, רונן סאבו, מי שמכיר, סוליקו וכולי. זהו, השיר הזה נקרא עייפים. אנחנו לא. עוד לא. עייף מהערות על ראפ ועל למה לא התבגרת? מאנשים שמדברים אל ילדים ומשקנתה כי גם אם העולם חילק לך מתנות כמו סנטה יש תחושה שהחיים הם אימא סיבה ולא הוזמנת. הנשאר כאן נלחם באפתיה לא נשבר גם כשנשאב אל התחקית כמו שערות בתוך אמטיה הכל עומד עקום כמו המגדל באיטליה לא נכנס כלום לכיס זה לא חיה באוסטרליה כן אין לי גורו לא מורה ולא שיטה מעדיף להישאר במיטה לשחרר את הלפיתה מילי דעת אלוקה כמו אלוקה נצמד אל האמת שמהותה שהזמן הכי חשוב בכל ההיסטוריה האנושית זה הכאן והעכשיו כי אין ראשית ואחרית שם את הראש על הכרית עוצם העיניים בכל זאת מתעורר כל שעתיים הנסגר <מסדר> צדק, עייף ממפיקים שהדבר היחיד שהם מפיקים היום זה לטחים ראפרים שמדמיינים הייטרים מפיקים בלי ויניל שחושבים שהם ביטמקרים די-ג'י'ים שלא יודעים להזיז נכון את הפיידרים סגול עם המילים זה בדיוק כמו צ'ט בייגרים החץ עוצר רע כל טריינים הסקסופון סוקרן עייף מחוסר מזומן עייף מלהיות אומן עכשיו הזמן לזרום לקליפורניה ביטבוזניה עזור לי הסיבה היא שסבלתי מאינסומניה עייף מזה ששואלים לאן נעלמתי סטיבן הוקינג של הסצנה אף פעם לא הלכתי שפן לא שלפתי כדי להיות מפורסם כי המקל הוא לא קטן אבל הגזר מפורסם תן לנפוש עם הראש להיות עמיד בראש אי <אח> <שתי> אפשר <אח> Yeah, yeah, yeah. עייף משאלות שחוקות על היפ-הופ בירושלים עייף מתל אביב מעבודות בעיניים ובכביש עייף מאמדי גם מחשיש וכשמחשיך גם מהשקט המטריד של גבעתיים בינתיים על קפיים ממשיך לרוץ ת'מרתון הולך תמיד ישר אבל הכביש הולך עתה לטון מרגיש אקדמי אבל לא יכול לקחת שבתון כי יום יום המציאות על הכתף הוא שם הטון אין ביף בארון שנאה זה לא בלקסיקון לא חתום בהליקון לא סקוור כמו המדיסון עוקף לא לספר חדשות רעות לאנשים טובים. אבל בסוף היום כולנו עייפים, גם כוכבים, כי אנשים לא מפחדים מהלא ידוע, זה הקטע. הם חוששים מזה שהידוע ישתנה לפתע. שעון מתקתק, פספסת עוד רגע. אם זה מצלצל מוכר, אתה נשאר עייף לרצח. אני עייפה מכל מה שלא מסתתק. טוב, אז אה, כרונולוגית, אה, היא האורחת הראשונה. האורח הראשון, האומן האורח הראשון כאן בא, אה, באלבום, בתקליט. Okay. אה, אתה בוחר אותן, אותם, אותן, לפי מה שהשיר דורש. אה, איך זה הולך? יש, יש שירים ש... יש דברים שקורים מהחיים. כשאתה עושה דברים עם אנשים, מופיע עם, עם אנשים, נפגש פתאום עם אנשים, עושה איזה שיר עם מישהו למשהו שלא, ואז יש דיבור כזה, ואתה יודע, דברים נוצרים. לפעמים יש מקרים שאני ש... מבין מה השיר הולך להיות, ואז אני אומר, אוקיי, מי יכול פה לעשות? באלבום הקודם זה קרה עם אקו, נגיד, שפשוט... אמרתי, מיש... מישהי פה חייבת לבוא ולהביא איזה פזמון שאני לא מסוגל לחשוב עליו ולהגות אותו, והיא באה ונתנה שם, באלבום הקודם, באב הבן וראש העיר, או, או וכולי. לפעמים זה פגישות עם אנשים, שאומרים, יאללה, בואו נעשה משהו, ואז... ואז עושים משהו, כל מיני, כל מיני דברים. השיר הבא שנשמע, אני חושב, ששרה בו זמרת נהדרת, שנקראת הילה זערור, שעבדה גם, שרה עם שלמה ארצי באופו, ועם ריקי גל, והיא יוצרת בפני עצמה. אז גם, עשיתי איתה כל מיני דברים לפרויקט שלה, ואז התחלנו לדבר, ואז היא באה ושרה קולות. הפיק את השיר שנשמע עכשיו, את ווסט קוסט. אני על ווסט קוסט. הפיק אותו אדי סומרן, שהוא מראשוני המפיקים של ההיפ הישראלי. הפיק אה, אה, ב"האור מציון", של סבלי מינעל. הפיק את כלא 6, שעה 360, נימינים, כל, כל מיני אנשים כאלה. האוספים הראשונים של כן, הראפ ישראל. כן, היה, היה לי מדף שלם של דיסקים של היפ-הופ ישראלים. מיקרופון למקסימום, ישראלים עצבניים, כל מיני דברים כאלה, כן. ממש בסוף שנות ה-90, ואנחנו שפטנו ביחד איזו תחרות ראפרים בירושלים, ומכירים כאילו ב-ships in the night, מה שנקרא. אוקיי, עוברים אחד על פני השני המון שנים. אז הילה זהרור, איך היא נכנסת לתמונה? היא שרה את הפזמונים, ובאמת עבדתי איתה על איזה פרויקט שלה, שעשיתי שם ראפ באחד השירים, ואז זהו, התיידדנו, והייתי צריך לזמר את התותכית, והיא באמת... וזהו, ואדי ואני שפטנו בתחרות ראפרים בירושלים, אמרנו, כל הרבה שנים, אנחנו עובדים בקווים מקבילים, בואו נעשה משהו ביחד. אמרתי לו, תפיק לי שיר, west coast, שנות ה-90, אוקיי? וזה מה שיצא, west coast. עכשיו זה הספוט שלי, אז יאללה תצאו מכאן, ביט של אדי סומירה, נמס בפה כמו גומי דברים שעברו משם אף לא תדע, שמרנו על ההיפ בחדר לידה. ובשיבה, אני בהדסה עין כרם. אולד סקול שיט, מלקול מקלרן, חמור גארן אנחנו בפול פלקס כשהם זיז לא מסוגלים לקרוא עמוד טקסט טייפ קסטות, רוקמן, הדפונס ראפר מנפח את האגו הוא בהדלוק אז תן פה שלוק מהאנסי אקס-או טלפונים אאוט תן מחברת ואת פה מתחיל להיות כיף פה תמזקי את המרלוק יותר מדי bpm נוריד את הטמפו כבר אמרתי לכולכם שהוויד ירוק פסטו ויש לי עוד ורספורט בגרוף של ה-west ויובורט, גדלתי על האלבומים של אייסקיוט וטו שוק, סנופ והדוג פאונד, רק רציתי עוד סאונד, אייסטי, טופאק, דיג'יטל אנדרגראונד, אז קמתי, כאילו השם שלי זה המפטי, תפסתי את המיקרופון ואף פעם לא עזבתי, הראש בעיר הקודש, הרגליים באטלנטי, היפוק בשנתי, אף פעם לא אנטי, הופעתי בווסט קורסט, פיינל הקונסולה, ברבי רוסט בבקסטייג' וודקה, אום קולה, אוהב את ניו יורק וגם אוהב Roma le Mexicoma teti Hipp ve California Messi Bemalon Hong <-day> Kong California Sunshi Col joints upon born. All those stars are as solid, all these stars are turned up, so I'm just bold they set up all four stars, its solid swing, like a boy in Elizabeth Warren. brighten my face up Agla'sー plusieurs, I approach these numbers, I use the livre film, my domestic spots are sta-K felic, dogs are nearsight with Cronis. The second throw will ¡! ggi� думаюções в A- truck 玩 игр on A. here it's gangsta shit ביץ' זה לא טייק דאט, beef played out כמו קוויק ו-MCA, עדיין יש כאלה שמראים ל-MCA, זה הקרייט, אם תתעסק אתה פול דד, רמקולים וג'יפ עושים בכל הגוש, הד, כשאתה אוכל צ'יטוס, בא הנה נאו ברגר, אני בסוויטה בבלהר, מזמין בוריטוס לחדר, אח. כן, הגיטריסט המדהים פה בשיר הזה, זה מיכאל קליסקי. יש ש... לו גנים טובים. שהכרתי ברימון, אה, כן, מהדוד, מהדוד, <laughs> <laughs> אה, והוא מדהים, פשוט... נורא גרובי. יצאנו אותו במגמת ג'אס ברימון, יש לו עתיד גדול. אתה מרגיש את קליפורניה באוויר. כן, אני חייב להגיד אבל שהייתי פעם אחת, אה, הייתי הרבה פעמים בארה״ב, אבל אני, אני מאוד אוהב ניו יורק ואת האזור הזה. הייתי בלוס אנג'לס פעם אחת, ו... פחות אהבתי, אבל אני, אני מחובר לראפ שבא משם, אז צריך שני דברים, אני חושב שאתה בלוס אנג'לס, חוץ מהרבה כסף. אתה צריך ויזה לארה״ב, כי אני לא מתכוון לעמוד בתור. לא, אבל כשאתה כבר מגיע, אתה צריך רכב ומישהו שיראה לך to show you around. כאילו, זה לא ניו יורק, שאתה יכול ללכת ולהסתובב לך ברגל ברחובות. אז זהו, אז זה היה west coast. טוב, עכשיו יש לנו כאן עניין. אתם בטח מכירים את מלחמות הראפ שם בארצות הברית. שם זה נגמר <laughs> בגוויות. אני, אני לאן אתה לוקח כן? את זה. שם זה נגמר בגוויות. אצלנו אנחנו הולכים על דברים הרבה יותר <laughs> שלווים, לא אלימים, למרות שאני חושב שאם הראפר שאנחנו נשמע מיד מתיישב עליך, אז הסיפור הזה נגמר. <laughs> מיד. <laughs> אתם מבינים שאנחנו מדברים על... רק אדם אחד שעונה לתיאור הזה, קוראים לו לוקאץ'. כן. והנה הוא כאן איתך בהצהרה חמורה מאוד. כן, לגמרי. אני יותר חמוד ממך. הדבר היחיד שאני מוכן להילחם עליו זה... אז לוקאץ' הוא חבר טוב, הרבה שנים הקלטנו ביחד, עשינו דברים ביחד, פרויקטים ביחד, והשיר שנשמע עכשיו שאורי שוחט הפיק אותו, זה עם לוקאץ', ואנחנו החלטנו שאנחנו עושים מה שקוראים בראפ באטל. אוקיי? Okay, ראפר מול ראפר, אבל הבאטל הוא על מי יותר חמוד. אוקיי? Okay, אז כל אחד מביא את הטיעונים שלו, זהו, וזה כיף תמיד לעבוד עם לוקאץ'. אז הנה, סגול עם לוקאץ'. ו... אתם תחליטו בסוף מ... מי אני הכי חמוד בעיר, בקיבוץ וגם בסיטי שילוב של סימבפי, נוקי קיבי והלו קיטי דודות? אף פעם לא מפחד לנשק בקטטות לא מרים ידיים כמו עודד מנשה די מתקשה לקרוא לבחורה ביץ' yeah. מחלק שטרות לחברים כמו רבי מלובביץ' כולם באים גנגסטה, אני דווקא בק קידש כולם בכדורסל? תפוס אותי בחוג פילאטיס לא אוכל סטייקים, לא גולש סקייטים, לא יוצא לדייטים, לא עוסק בהייטינג כל כך הרבה טום כולם אומרים שאני פטי ‫התחת <אח> השלטון הסובייטי. ‫אוי, אמרתי תחת? ‫סליחה, זה קרה בטעות. ‫בעל החוג תפירה שלי ‫עם קרם לחוט. כן אני פשוט, הקצפת על התות, יותר נחמד ממך, אני הנאמבר וואן קיוט. אתה חושב שאתה חמוד? אני כתבתי את הספר. עוזר לילדים עם שיעורים מהבית ספר, מתאג את אשתי בסרטונים של כלבלווים. אוהב את כל בני האדם, אפילו ערבי, <עמא> מתנדב בבית הפנקק ובבתי אבות, מחלק בו סנטה קלאוס, מתנות שוות, כשאני רואה חדול אני מיד מאמץ, מחבק בהסכמה נשים, גברים, גורים ועץ, המטרמים דופקים בדלת, נותן להם את הבית, חמות כמו חיים כהן, שוב פיל פל שמן זית, מבשל את כל הבניין שלי מאכלים ואז נכנס להם לבית ושוטף את הכלים מכין למלצה רית שבה דוכן קפה הפוך תמיד מחייך, גם כשאני שפוך למרות שאני גדול, אני קטון שמונן מרוך מחמם לכם את הלב, כמו שמיכה של פוך אני חמוד, נכון, הרבה יותר ממך אני חמוד הרבה הרבה הרבה יותר ממך, אתה חמוד? כן. אני יותר ממך, לא. אני חמוד הרבה הרבה הרבה יותר ממך, אני חמוד לא הרבה יותר ממך, אני חמוד חמוד? כן. אני יותר חמוד הרבה הרבה הרבה יותר עוזר לפיליפינית של הסקנה לחצות הכביש. מעיר אותך בבוקר עם כוס קפה וקיש. מוכר בכל סרטון נוגע כי אני רגיש. לא מפלה אף פעם במועדון נגיש. פיית חניה מפעיל עבורך פנגו. פיית המתוקים. חתכתי לך מנגו. פיית הריקודים מלמד אותך קצת טנגו. פיית הטרנטינו. ממליץ לך על ג'אנגו. אהוב על הבריות. אוהב את הבריו"ש. לטבעונים הבאתי בורגר פטריות. מגיב לכולם לייק שלב לכל מי שנחמד. חודך להקים כבית אני חייץ בחפץ חד, מספר אחד בצניעות, אין תחרות, כיפת ברזל של אהבה, ממש כמו דוקטורות. אפילו בביירות אמרו לי שאני חמוד, ואז יבוא עליי וצעקו לי יטבח אל יהוד. בבית? אני זה שמוריד את הזבל בהפסקות בבית ספר, קפצתי בחבל. אוהב סרטים מצוירים, שונא סרטי אקשן, כשיש עידן רייכל, לא מחליף את הסטיישן, אולד פשן, לא מסמס בין שתיים לארבע. אומר גזעי ומדליק במקום סבבה ואחלה. מביא תקליט של אבא ליום הולדת של היפסטרים באוגנדה? אני משחק סטנגה. עדין, שברירי, חמוד ורגיש. זקנות תמיד עוזרות לי לחצות את הכביש. גם כשזה נגיש, אין לי חשיש ולא אמדי. הכי קרוב לאלכוהול זה כששמעתי את ברנדי ומוניקה. מסתובב בבית רק עם טוניקה. רוצה אישה מושבניקית, לא בת של אוליגרח. שלא שומעת טראפ, רק ירדנה ארזי. נראה ביחד באמבי והתנצח אותי בטאק. אני חמוד? הרבה יותר ממך. לא. אני חמוד הרבה הרבה הרבה יותר ממך. מה אתה חמוד אני יותר ממך. לא. אני חמוד הרבה הרבה הרבה יותר ממך. אני חמוד לא הרבה יותר ממך. אני חמוד הרבה הרבה הרבה יותר ממך. אתה חמוד? אני יותר ממך. אני חמוד הרבה הרבה הרבה יותר ממך. אני יותר ממך. אני אליך. יואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו מה אתה אומר? זהו, שאני רציתי לדעת אם אתם הגעתם כבר להסכמה בעניין. נשאיר עכשיו... את זה לקהל, החליט. כן. <laughs> <laughs> והנה, אנחנו מגיעים בצד קהל אל השיר שמסיים את הצד הראשון. כן. איזה שמו הראוי הוא Game Over. כן, טוב. Game Over. הפסקה, לא Game Over. יצאנו שני... למחצית. כן, <laughs> כן עם ראפר ש... חובר שנקרא סגב, ראפר שנקרא שרק, ומה שנחמד זה שלמפיק קוראים שירוטו. או בשמו האמיתי, טומי רותם, או ביחוסו המשפחתי, הבן שלי. <laughs> שבאלבומים האחרונים, בחמש, כמה שנים האחרונות, מפיק שניים, שלושה קטעים בכל אלבום. והוא, ו... והוא הבן של, לגמרי, של האלבום נכון, הקודם. נכון, נכון, לגמרי. <laughs> אז זהו, גיים אובר, עם סגה ושרק. גיים אובר, אבל לא תוכנית, אחרי... לא, לא, כשאנחנו עושים ראפ זה גיים אחרי שנסיים את הקטע הזה, אנחנו נהפוך צד. יאללה. תישארו איתנו. מבוטליינס אות קין על המצח מאז שרצחתי כל בית עם טון סטייל. שמתם על מגש ממש כמו בונזאי. טוב, די. בואו נדבר שנייה על גיימינג. חיוך על הפנים גם אם חצי מדינה עשתה לי שיימינג. זה על ריילים. מיילים על מיילים על מיילים. וואלכ, לא עונה. עשרים אמסיס במעגל, אבל הכל נשמע דומה. תעביר כותף את הפירות, משאיר להם את הקריפות, אם ישדרו את זה בגל"צ, אני זה שאשלח ריבות, זה בערכי המותג שלי, הם יודעים, אני שם סיין, על הצנזורה שלהם, ועל כל קומיוניטי גיידליין. Oh, זה לא קורה לי, שנגמרות המטאפורות. כן זה לא קורה לי, לא זה לא קורה. מוציא את היעלו מהשחור כמו קורה. לא פותח מה קולו, לא אכפת לי מה קורה, אני עסוק בקרב. של השכן אל תשב לי על הלוואים של זה דיוט מעצמנה. כן זה פרייפוק ידי קובר. הפייסל שלי נראה כאילו שזה שני גוטג' חן רוטב בלי תווים את זה אני טוקלט. עד שהראש שלי עושה לי פה את הגיים אובר. שימשיכו לקשקש the metaphor of חותם בשום לבל, אני כבר יוניברסל מיסטר, בניתי את הבניין, הם רק סוכרים פה את הצימר. דבילי, סילי בוי, הבדל פלילי בין יהודי לגוי, ויש לי תשע מילי שיעיף אותך לאילינוי דיטרויד. סגול נכנס למוח שלך כמו זכית פרויד, מחליף חוד, כדאי תתחיל לפחות, כמו רזלי. באת פה פייק בשביל הרייטינג, אני טיפוס מאתגר. תבוא עם ציוץ סנפלינג, כי ראפרים רוצים רק ששירות אוי, תן ביט, ואז רצים לדפוק עוד משמרות, בתן עשינו אולוביט להשיג אותנו כמו לתפוס בנתיבות מונית אז אם תפספסי אותי תמיד יהיה לך פומו אז אל תרגיש נוח עוד פאנץ' אתה מנוח שם דילדו בתוך האוזן ומזיין לכם את המוח גיים אובר ידיהם מטביעות אליי רק אם זה לא היה פרק שימשיכו לקשקש תפספסי תגביר את הוודיום שממשי אני אצטבר חי סיפור חיי עד שאלוהים יגיד די קשקש, קשקש אותי זה לא איש בוא. ידיהם מצביעות אליי. שקש, שקש, סגול אח שלי, שירות עולמי, וזה גיים אובה. יא. יא. והנה, הנה, הנה, הנה, אנחנו מגיעים... לסיומו של הצד הראשון של התקליט, אל תלכו לשום מקום, אנחנו צריכים עכשיו להרים את התקליט. שנייה, אני הופך אותו, אני אהפוך אותו. להפ... אתה רוצה להפוך אותו? כן, כן, שנייה. אתה בטוח? אולי אתה רוצה גם לשבת כאן? לא, לא, לא, אני רק עוזר, אני רק עוזר לך, שתהיה מוקד על המיקרופון. טוב, אוקיי, מאוד, בסדר, שם אתה צודק, תודה רבה. שם. זה היה מהיר. כן, אתה כבר מומחה לעניינים לגמרי. כן. אוקיי, הפכנו צד. ואנחנו מגיעים לבי סייד של התקליט הזה. כן, לסייד בי, כן. <laughs> אנא, <laughs> ספר. אוקיי, uh, okay, אז uh, אם, אם מתחילים עם השיר הראשון בו, אז... בוודאי <laughs> שאנחנו כן. מתחילים. זה שיר ש... בי טרק ביי <laughs> טרק. כן, כן, זה שיר שמפיק צעיר, מוכשר, בשם נוביק, שחר נוביק, ואני משתף פה פעולה עם ראפר בשם רויסון, שהוא חבר טוב, הוא חבר בהרכב המצוין, אם אתם מכירים, פלא אוזן. אוקיי? ו... פלא אוזן. כן, כן, כן, כן. נהדר. פלא אוזן, תקשיבו להם, הם מצוינים, והשיר הזה נקרא להיות. יש פה איזה סמפל, אני לא יודע בדיוק מה, אולי משהו יפני, שכל הזמן היה אי-או, אי-או, אי-או, אי-או. אוקיי? אז בראש אמרנו, אוקיי, בואו נשיר אז משהו בעברית, להיות, להיות, ככה נהיה השיר. אי-או, אי אמרתי, מה זה מזכיר? להיות, להיות. <עוד> לכן <ולחיים עוד> מספיק. <עוד> ולא פטר, סגול עוזב את המשחק? לא, נבר, לא תולה את המייק פה, זה לא מגילת אסתר. גדלתי עם כפית עץ בפה, אז אין קשר לעדר של המקושרים מכל עבר. זוכר את אבא, נוהג זה מטריילר בעמק חפר. היום הבן בטופ-10 היא קלייד דרקסלר. כל לא. כך פליי שבהול אופיימ הוסיפו עוד חדר. תעשו חשבון, ארבע, תשע, פלוס עשר. להיות, להיות, הכי חד. להיות, להיות, במשחק. To be able to be a chinchin To be able to be a titin To be able to be a kid To be able to be on the planet To be able to be a football To be able to be a hip hop בוחר להיות, בוחר להמשיך לעלות, אולי בקצב אחר מכל שאר הבריות, הולך את הדרך הזאת, משהו כמו עשרים שנה ועוד איזה כמה שניות, ובכל זאת שומר על הנעליים נקיות, יו. משאיר פיות פעורים, בשכונות הערים, מאלתר משטיות מימי נעורים, נביא חמוש במשקף, נשען עם העט על הדף, וכל ביט שמביט בוא נשרף. להבין, בן? אני לא מתעניין בלמצוא חן, לא מחפש להיות הכי טוב בהיפופ. בכלל כל הדיבור הזה אני אף פעם לא מבין טוב. תמיד הייתי תלמיד וכך אהיה בעתיד. יש מקום לכולם אני לא היחיד, אבל אין עוד כמוני, וזה כל השוני. אם אתה לא מאמין, תשאל את המיקרופונים. קח את זה קהל, קל את זה כך לעשות. כבר לא בוחר להיות, יותר לא עוצר לראות אם יש עוד אפשרויות. להיות, להיות, אחי חג. להיות, להיות, להיות, במשחק. להיות, להיות, להיות. GE. להיות, להיות, להיות, להיות בקטע, להיות, להיות, להיות, להיות, על הפלנטה, להיות, להיות, להיות, תמיד פה, להיות, להיות, להיות, באים פה. בוב קורט קנדריק, דובר של דור, הפסטיבל שלך נופל בצ'יק כמו מת דאור, אטיטיוט של ניו יורק עם אל-איי פלור, מאלתר כמו הרבי הנקוק עם הפנדר רובס, קינז עם העיפרון אתה בחוד לא משנה זקן צעיר או אח או בן דוד, הני האו רף ישראלי עכשיו ביד אליהו נשאר על הפרקט עד שהמשחק אומר לי צ'או היי נאו יו לנול זה חיזיון של ביזיון, שלא יתואר, כי כל כך קשה לחזור אל האנדרגראונד מהמייסטרים. הרבה ניסו, אבל הסיכויים הם זהירים, כשצעירים לא מבינים את המשמעות של ריאליטי. כל היום חושבים על הצלחה ומה נהיה איתי, פרשת לאסור? אחי, אתה לא אמיתי, חמוד, אתה חלוט, וגם פתטי, פאקינג עלי ג'י. אה, yeah. להיות או לא להיות, בעיר גוט יא. עכשיו, אה... אתה גם מלמד רפ נכון, ברימון. נכון, נכון. וזו השאלה, האם, האם אפשר ללמד רפ, או, או... מכיוון שזה דורש אה, את היכולת הטבעית לחרוז, mm -hmm. ולחרוז בקצב, אפשר ללמד? תראה, כולם מסכימים שאפשר ללמד מתמטיקה, נכון? זאת אומרת, זה, עושים את זה כבר מאות אני שנים. אני בחיים לא למדתי מתמטיקה. אז מה, אותי ניסו ללמד מתמטיקה, לא הצליחו. אז... זאת אומרת, זה כמו כל דבר, אתה יודע, יש... אם יש לך נטייה לזה, ממילא, ואתה... יש לך איזשהו גרעין, ניצוץ של כישרון, אני... אתה יודע, אני, אני לא יכול לקחת מישהו שלא רוצה, לא אוהב ולא יכול, ולהפוך אותו להיות ראפר או כותב שירים או משהו, אבל אנשים שכן יש להם את הרצון, ואיזשהו ניצוץ של משהו, באים, וזה פשוט אה, אה, כמו וורקשופ, כמו סדנה כזאת, אתה יודע, אני לא בא עכשיו ומדבר 45 דקות בשיעור, ואומר, תעשו א', ב', ואז תהיו... אוקיי? אלא אני מגיב למה שאנשים עושים. לא יותר חכם מהם, לא יותר מוכשר מהם, פשוט יש לי איזה יומיים בניסיון. אז יש בניסיון אינטראק... עליהם. אינטראקציה כזאת, אתה, אתה, אתה, אתה זורק מילה, הם משיבים לך בחרוז שעלה להם, לא איך, איך זה עובד? תראה, א', יש דברים טכניים שאפשר ללמוד אותם, כמו בנגינה, כמו בנגינה, זאת אומרת, אה, אה, טכניקות של חריזה, איך לעשות מטאפורות. איך לקחת punchline, לעשות אותו יותר מצחיק, יותר אפקטיבי, וגם דברים ממש ממש מכניים, כאילו, איך, איפה לנשום, איך לנשום. אתה יודע, אדיקציה, איך להגות מילים, איך לחבר מילים בצורה אפקטיבית. אבל חן, כן, אפקטיבי. רק, רק אתה יכול להגיד <laughs> לחרוז וילג' עם סטיב הילג'. <laughs> <laughs> נכון, אבל <laughs> אני, <laughs> אני לא רוצה שהם יהיו כמוני. <laughs> אתה מבין מה <laughs> אני מתכוון? אתה אומר שהם יכרזו עם, <laughs> עם הגיבורים שלהם. כן, גם, גם כל אחד מביא איזה סטייל שלו. יש אנשים כן. שגם בקושי יש להם חרוזים, או שיש להם יותר מדי חרוזים. זאת אומרת, אני לא מנסה ליצור אה, שיבוטים שלי, אתה מבין? אני, אני גם בא מאיזה זרם מאוד ספציפי בראפ. יש אנשים שבאים מדברים אחרים, פחות מילים, פחות מטאפורות, פחות פאנצ'ליני. אני לא מנסה ליצור אנשים בדמותי, אבל כן לתת להם איזה בסיס, כמו בנגינה. אחר כך אתה ממשיך כבר לבד עם הסטייל שלך, עם הסגנון שלך. זהו, לא מנסה לכפות על אף אחד איזשהו סגנון, רק לתת מהניסיון שלי של מה עובד, מה פחות עובד. והנה ברקע, שיר מספר שתיים בצד השני. אה, אוקיי. כן, זורק בתים, כן. להיות MC לא מסתכם, אך ורק בלכתוב, רק אלוהים ישפוט אותי, עדיין יש לי עורך טין טוב, עם חישובים מסובכים כמו מקינטוש, אני ה-MC שה-MC שאתה אוהב, היה מת לפגוש, אתה מת לבחוש, את הסצנה אתה מת לנטוש, הכל על הכתפיים, מרגיש כאילו אין לי ראש, שונא לפגוש, אומנים ממורמרים, כמו חובב הייקינג, אני באתי להרים, כן כאלה הרים, כמו הפוג'י והאברסט, תחשיב עכשיו חמודי, אני בסט, אתה לא עובר את הטסט, חי אוניברסטילי, כי קולפרס שלי טילים. כשאתה עולה כולם אומרים הנה שוב הגיע עוד דביל, הרפ הזה קוסם, נקרא לי פאקינג דויד קופרפילד. כל בלי סקיל, או דביל בלי פיל. מקבל חרב ברגיל, בלק ממבה, קיל ביל. עצור לצד ותן פרטים, פותח פלואו החרוזים שטים, הם סדלו לא ארצים, הם נמלטים. סופת הוריקן אני זורק בתים אז תעצור בצד ותן פרטים פותח פלוח, חרוזים שתים הם זיזו לא רצים, הם נמלטים סופת הוריקן אני זורק בתים, בתים, בתים, בתים, בתים, בתים, השיר הזה קראו הוריקן, בסוגריים, זורק בתים. על כל המשמעויות. על כל. המלוודות, אין הדבר הזה. תשמע, יש לך המון משחקי מילים בווייפ שלך. למה אף פעם אמרו לי את זה? וזה קשה, או שזה מגיע לך ככה? זה לא קשה וזה לא מגיע ככה, זה כבר איזושהי, אני חושב שכאילו, הראש שלך כבר איכשהו פועל בצורה הזאת. זאת אומרת... זה יוצא לך גם ביומיון? בדיבור, אני משתדל שלא. זה נראה מוזר, יש דברים שאתה עושה באומנות, אם אתה היית רוצה את זה בדיבור הרגיל, אבל נגיד, זה כבר עובד מראש, זאת אומרת... אני, כשאני כותב שיר, אז, אז הראש שלי כבר עובד בצורה הזאת, המכונה הזאת כבר עובדת בצורה הזאת. אני נשאר בסרט שלי עוד מתקופת הפילים, תמיד ורסטילי, כי כל ורס שלי טילים. אוקיי, זאת אומרת, כל הזמן נשחק עם הדברים האלה. אז זה, זה כיף שזה בא, אתה יודע, אני משתדל לשפר את זה כל הזמן, לחדד את זה כל הזמן. תשמע, רפר חייב להיות פרוע במידה מסוימת, להרשות לעצמו, להרשות לראש שלו לרוץ לכל הכיוונים, כמו שישר לענקה. כן, אתה יודע, אני עושה לפעמים, מתארח בקורסים של כתיבה. אתמול עשיתי שיעור לחבר'ה של קורס של דן טורן ומאיר גולדברג, יש להם קורס כתיבה נהדר, שנקרא סלון הפזמון, וזה אנשים שהם כותבים שירים רגילים במרחבות, הם לא באים מראפ, לא מהיפ-הופ. וניסיתי להסביר להם שזה נותן הרבה חופש. א', אפשר להגיד מה שרוצים, מה שבדרך כלל בשיר ניו גיימס, אנטרו גיטרה פחות, ואתם יכולים לעשות קוואץ' מהחרוזים ולהפוך מילים ולשחק עם מילים, וזה, וזה משחרר אותם, זה משחרר, כאילו, אתם לא צריכים להיות ראפרים, אבל אתם, אם תכירו איך עושים את הדברים האלה, אולי זה יפתח לכם בשירים הרגילים, כאילו, איזשהו פתח. אז לא רק שאתה מלמד, אתה גם שואל כאן. מה למדתי? כן, זהו, זה שיר שנקרא מה למדתי, הפיק אותו נתי גרינברג, ומה שמעניין בו, אני עשיתי את השיר הזה עם שני ראפרים, שהיום הם כבר גדולים, והם בסצנה והם מופיעים, שהיו תלמידים שלי ברימון, אחד לפני שש שנים, אחד לפני ארבע שנים, אחד קוראים לו רוישה, רוישה, אני כרמל, השני קוראים לו מאור אשכנזי, וזהו, בואו נשמע. כל אחד מספר מה הוא למד. להתפזר כמו תפזורת, כשאני מפוקס זה טוב כמו חומר שלפיוקר, אני אף פעם לא בברוקס. מה אתה ילד? אם קרה בינינו רע זה בסדר? אני מפרגן תמיד, כל עוד אתה לא הורס, למדתי שחמלה זו אותה תרופה לסטרס, יותר טוב מהסקס, יותר טוב מהגסס, בטוח אל העולם נשבע לא מהסס, לא רוצה להיות הורס, אני רוצה רק להרים, אינשאללה שכולנו נהיה יותר טובים. וזה אף פעם לא נגמר, אני מטפס למעלה על אני לא יודע כלום, אבל אולי רק קצת, אני לומד לא כל יום, וזה לא נעימה, yeah. וזה אף פעם לא נגמר, אני מטפס למעלה על הארץ. אני לא יודע כלום, אבל אולי רק yeah. קצת, אני yeah. עומד yeah. כל yeah. יום yeah. וזה yeah. לא נעימה. בסוף למדתי שפוזה זאת רק מסכה, yeah. שכישרון בלי עשייה זאת רק הבטחה, yeah. לא ממומשת. Uh -huh. שאין שחור לבן הכל זה קשת, ושתיקה עדיפה על אמירה מטופשת, ושכסף לא עושה אותך גם אם עשית כסף, ושאף אחד לא מדבר לא על שלום ולא על צדק. שלוש שנים בלבנון עם uh -huh. אצבע על ההדק, uh -huh. גם כשהכול שחור אני לא סוגר את העסק, כי אין דבר מושלם בכל דבר יש צדק, כמו קלטת ישנה בתוך הטפ-דק למדתי שראפ בסופר ספיד לא שווה כלום אם אין לך שום דבר להגיד אז תאזין לעצמך לפני שתקשיב לציבור מרמור רק מביא לדרדור אז אל תצא בקיצור למדתי להיות עצמאי כי אני אמצי והיפ-הופ זה לכל החיים וזה אף פעם לא נגמר אני מטפס למעלה אני לא יודע כלום גבולת <אז> רק קצת <אז> אני לומד כל יום וזה לא נעימה <אז> וזה אף פעם לא נגמר אני מטפס למעלה על העם. אני לא יודע כלום, טוב אולי רק קצת. אני לומד כל יום וזה לא נעימה. במסע של החיים אני הולך אחרי הלב. מסרב להתחייב לדברים שאני לא אוהב. למדתי שכאב לא פוסח על אף אחד. ומי שפוחד לסמוך תמיד יישאר לבד. למדתי שמי שזורע בסוף קוצר, ושאת רוב הסבל בחיים אני מייצר. אני מייצר. מסתבר שמי שמתמקד בחסר מפספס את האוצר שנמצא אצלו בחצר. כולם עובדים קשה כלפי חוץ, אבל אני לא חלק ממרוץ עכברים. אין סיבה להיות כל כך לחוץ, כסף לא יקנה לי אושר בטח לא שירים. מורה חכם תמיד נשאר תלמיד, וכל הכישרון לא שווה אם אתה לא מתמיד. בדרך לפסגה יהיה להם מה להגיד, אבל אני אנצח, כי אין לי מה להפסיד. וזה אף פעם לא נגמר, אני מטפס למעלה הלאה. אני לא יודע כלום, אבל אולי רק קצת, אני לומד כל יום, וזה לא נעימה. Yeah. וזה yeah. אף פעם לא, לא נגמר, אני מטפס למעלה על no, העם. No, no. אני לא יודע כלום, אבל אולי רק קצת, yeah. אני לומד כל יום, וזה לא נעימה. Yeah. זה אף פעם לא נמאס. לגמרי. אנחנו מתקדמים במעלה הצד השני, ויש כאן שיר שהשם שלו דורש uh, הסבר, אאוטסיידר. Okay. So. Uh, כן, זה גם שיר שהבן שלי הפיק, ושמעתי את ההפקה, ורציתי... Uh, זו הפקה שהיא היא, היא מוזרה, מה שנקרא, בקטע טוב. אם תשמע את זה, weird בקטע טוב. והיה לי רעיון לעשות שיר על... על המילה הזאת, גם אני לפעמים מדי פעם מרגיש שכאילו, זה לא עניין של טוב או רע, אבל אני סוג של אאוטסיידר באיזושהי סצנה כזאת, שאני יודע, אני ממרומי גילי והשנים והדברים, אני, אני יודע להסתכל גם על דברים מבחוץ. אני לא בתוך הקלחת וכל הזמן חושב, אם ישמיעו את זה פה ואני אהיה בפלייליסט שם, ואם יש את הקהל, יודע, יש את הקהל שאוהב, מכיר והולך. ו <מח> <מח> <מח> מבחינת הגיל כן. והוותק שלך כן. בסצנה הזאת, אתה כן. די זקן כן, השבט פה. כן, כן, אז <מח> זהו, אני, <מח> אני יודע... זה <מח> מטיל <מח> עליך גם איזושהי אחריות כלפי <מח> הדור הבא, שאתה מחנך אז... אותו ברימון? יכול להיות, תראה, כן, יש בזה משהו, יש בזה משהו בהחלט. וחיפשתי ראפר או ראפרית שיוכלו להביא את, את האאוטסיידריות שלהם. ודרך חברים שלי שהם רפרים ערבים, Uh, הגעתי לספה חתכות, שפה, אוקיי? Okay, שהיא ראפרית מעכו. היא כבר פעילה די הרבה שנים, היא הייתה בהרכב שנקרא עראפיית, שאני זוכר אותו מפעם, שהם היו בעסק שחור, יודע, בגלי צהל, אבל לא קישרתי בינה לבין... Uh, אז היא ו... אאוטסיידר שלוש פעמים, היא אישה, ערבייה כן, וראפרית. ופ... ופמיניסטית. ארבע. ו... ודוגמנית ומדריכה בחדר כושר וראפרית. אני הפסקתי לספור. כן, אז והיא מדהימה. והיא פשוט, היא הקליטה את הוורס שלה באולפן בירכא, קרוב ליותר. וזהו, אני ממש השבוע לפני, ב-2001, כמה זה, 22 שנה? השבוע, הוצאתי את ועידת פסגה עם תאמר נאפר ושאנן סטריט, שזה השיר ראפ הראשון בהיסטוריה בעברית וערבית, בכל העולם, בכל ההיסטוריה. אז מרגש לחזור לדבר הזה, לעשות את זה שוב. הנה, סגרת מעגל. לגמרי. ההורים גזרו עיתונים, היום הבן צועק על MC's כמו משק טירונים. אולי תפנים, למה קוראים לזה הצלחה מסחררת? זה מטשטש את האנשים מקצה הראש עד קצה הזרת. רשת חברתית מובילה לקשת חרדתית. שמור את המספר אתה תצטרך את עזרתי. MC דינוסאורס טייל שהוא רסיק פייב. אני קלאסי על במות, ביצעתי בר-טוק לייב. מפציץ בהיפ-הופ או באופרה כמו פנטום קרב. אז לך ספר לג'ייזי על הhard knock life. אני לא לוקח קמפיינים אלא הבריינים להיכנס לתעשייה זה להכניס אצבע לשקע? נותנים פרס על מפעל חיים כשהקריירה כבר מתה. אאוטסיידר רק עומד בחוץ ומסתכל. אאוטסיידר רק עומד בחוץ ומסתכל. אאוטסיידר רואה איך העולם מתגלגל. לא חי לי בעבר ולא חושב על העתיד. חי אתה תמיד וזאת האש של הלפיד. אאוטסיידר רק עומד בחוץ ומסתכל. אאוטסיידר רואה איך העולם מתגלגל. לא חי לי בעבר ולא חושב על העתיד. חי אתה עכשיו כי זה מודי מי עקול טרקטיני מלאוואל, בפוטש באטל, אכסן לבורג'י בי זמין כלאמי בוטל מאל, ואיזה סאל, תחקען ושעוותן ושעוותן וענקותלו, ותנתן, מה בתאל, בסחנן אלאולד, ולאולד גולד, משענה לאולד, בסחנן למות, ולחבל חוט, חדוד לכל אחד, מושתמע عالم יעלם עפן בסמים ומאלן, ותתאללה עלי יבעין ותאללה עלייק, ותנתן, מסיזח קטע ארדו ערדי, ואלבלתינין, אלי סין והסין. ‫מנעקל האחרון, ‫אפתח גוגי נוסאז' שלהן ערבי, יא ג'חש, ‫עשנתפן כפעון סמום כנתך וואלה וחש, ‫בסמת חפש, ‫באדיש בסקלמטי וכנעורק. ‫והדפי ואחד הווה, אינה דרעת אורק. ‫אאוטסיידר רק עומד בחוץ ומסתכל, ‫אוא נראה איך העולם מתגלגל, ‫לא חי לי בעבר ולא חושב על העתיד, ‫חי אתה תמיד וזאת האש של הלפיד. ‫אואוטסיידר רק עומד בחוץ ומסתכל, רואה איך העולם מתגלגל, לא חי לי בעבר ולא חושב על העתיד, חי אתה עכשיו כי זה הרגע היחיד דיסים, באלבומים שעשו פלטינה. לא נכנס לרגשי, לקחתי הכל פנימה. האבא של הראפ בישראל, נשבע באימא. אל תצא לשמש, אם על הראש יש מרגרינה. גא שלום, עכשיו תבין, קריירה לא בקומה. שילמתי מחיר יקר, כמו בארומה, בשרונה. מי הקוץ החרוץ של את נוס על הבר ספורט? כן, אאוטסיידר עם שפה חתכות. וזה יפה. טוב, תראו, הזמן לא מחכה לאף אחד, כמו ש... מזל טוב, מיק, מה... בן 80, מיק ג'אגר, נכון? כן. בן 80. <laughs> כן. אתם רואים, אנחנו גם עשינו מחווה למיק ג'אגר כאן. לגמרי. טוב, הגענו לסוף התוכנית הנהדרת הזאת של מעדן ויני, לפי דו סייסו מייסלף. לגמרי. תודה לאמירה שהפיקה, תודה למשה אהרונסקי שהיה טכנאי. רובי ישב איתנו כאן וסיפק תובנות. חן רותם. תודה. היה... <laughs> כיף, כרגיל, לארח אותך כאן, אנחנו מחכים לתקליט הבא, <merk> למרות שבואו <מנ> ננוח קצת <צאג> על <כן> זרי <גמרי> הדפנה הזאת. לגמרי, לגמרי. אני מעביר את המחט על, על, על שיר <כן> שנקרא עד הכדור האחרון, ואנחנו נקפוץ ישר לשיר האחרון, דינוזארו מילניאל, ותודה לאמיר לב, שאישר לנו להשתמש בדגימה משיר <שיר> שלו. והנה, שיר הנושא של התקליט החדש, <שיר> של סגול 59, חן רותם. תודה שהיית אתמול איתנו. תודה את רבה, תמיד כיף לבוא, איזה כיף. כיף לארח אותך, ואתם תחזרו יאללה. בשבוע הבא, יהיה לנו עוד מעדן ויניל. ביי ביי, נחמד. אלבום בספוטיפיי, אפל מיוזיק ואיפה שאתם רוצים, ובחנויות תקליטים, כן. בארץ כמובן. אתם יכולים לקבל את זה בוויניל, אתם יכולים לקבל את זה בדיגיטל, אתם יכולים יאללה, לקבל את זה רוצים. איך שתרצו, העיקר שתרצו. יאללה. ביי. ביי. דוברות להם מעל הראש כמו מטוסים של איזי ג'ט לא משחק משחקים מהסטריט פייטר 2 מעדיף לתת בראש בסטריט סייפר דוד רפ חמוד זאת לא הסיבה שלשמה התכנסנו תן סאמפל תקליט ומייק וצ'ק 1-2 משכונה היי hey. ועד ל-fifth avenue, העט שלי זה חרב נוזלית. מזכיר את ה-W, גדלנו במקום הזה שסבא בחר. אמר שההמלאכה רבה, והלילה קצר. מאוהר באולפן ולא נרדם עד מחר. עם חרוזים שנכתבו בדם חתכו בבשר. לא מסודר, אני לא במשפחה של השר. בא מהמקום הכי נמוך, תשאל את הסטאר. זורח על במות ולא נפעם מהסטאר. כל כך אנדרגראונד הם תעמוד האפר. כי זה מוזר כשהם חיים בסרט, בכל הסצנה. נשאר צמוד ללב כמו אמיר ועדנה. אתה כאן בשביל הסטפה, אקססה, הקטע, כהרף עין, אתה לא תהיה כאן עוד רגע. שולט באלפה-בטא, גמא, דלתא ואומגה. הראפר הכי אהוב על הראפר הכי אהוב עליך. ואם השיטה זה נשמע לכם מוכר זה כי אלוהים חנן אותי חצי יובל כבר הבית שלי זה ורס וכאן בכיף אני גר לא בבית קפה ולא יושב על הבר על אספרסו קצר מעדיף לכתוב ברס ורק שזה מושלם שם את הראש על הקר כשהשם יותר מוכר מהפרצוף זה הפרובלם מעדיף להיות שם דבר מה אשר עוד שם לא מוצר מדף תחת פיקוח לא קוטג' מאה אחוז חמש תשע און סטייג' אוף סטייג' כנגד כל הסיכויים מחצי מגרש נותן סל זקן כל כך צעיר דינוז מילניאל. רדיו קסם 106 FM עכשיו גם באינטרנט כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להאזנה <חש> ניתן Thank you. <laughs>